І ось тепер, через два роки, приїхала вона до Полтави навістити. Як же довго тягнеться цей тиждень. Вчора здала останній екзамен, сьогодні все стане відомо, а там і додому. Скучила вона за своїм садом, за домівкою і, звісно, за Васильком. Замислилась Марійка, стоячи коло раштинного вікна. З третього поверху видно, як закипає в пишній дозрілості невеличкий сад технікуму. з і жвять долітає щемлива пісня. То дівчата-студентки співають про яблука дозрілі, яблука червоні, і чиєсь терпке прощання в осінньому саду. А на неї війну золотою кушпилою свій сад, о той, що гнеться вітами незапсіллі. Той, який вона знала з Малку, де зустрічала свою сімнадцяту весну. Може, й полюбився їй той сад, що був для неї ніби розгорнута книга, в яку заткалося її власне життя і перший спогад дитинства, і перший посаджений дирекце, і перша любов. Далекий цвіт яблунь, юний тракторист, що приходив до неї з поля натомлений, але радісно збуджений, і вони зоювали до світанку. Вже вдруге без Василя відсвіли яблуні в Ясинівці. Далеко від рідного дому служить танкіст Василь Шовкопляс. Як тобі служиться, дорогий мій, мабуть, на цьому тижні листа нового додому надіслав, а вона тут, у Полтаві, хоч би швидше Ясинівку. Десь о години годині ранку. Директор технікуму приймав усіх тих, хто успішно склав екзамени. Розмовляв з кожним окремо. Нарешті дійшла і до неї черга. «Ну, вітаю вас!» Всі екзамени склали навідмінно. І не тільки тут, у технікумі. Ось у вашій характеристиці, виданій колгоспом, пишеться, що вже два роки успішно працюєте в садівництві. Що ж це похвально? Виходить, прийшли до нас за покликом серця. На ну, батьки ваші де працюють в саду. Отож вони і мені ту любов прищепили. Ну, то це зовсім добре, значить, спадкоємність. Щиро бажаю вам успіху. Вийшла з кабінету, а на серці легко так, студентка вона, ніби крила виросли. Здіймайся і лети в білий світ. Швидко зібралася. Ти що там збирати? Один портфелик та порожній чемодан. Додому, додому вистукувало її серце. І як ото можуть деякі дівчата кидати рідне село та їхати світ за очі? Вона ось тиждень в розлуцю ледь витримала. Ой, що ж це я поспішаю? А поїзд до Миргорода тільки опівночі півночі буде? Може, податися автобусом? Не стала роздумувати, махнула на автостанцію. Аж воно невдача. Співгодини, як відійшов автобус. Коли люди не поспішають, завжди так не терпилась Марійці. В нерішучості розглядали велику карту автобусних маршрутів. В усі кінці області пролягли сині лінії. А чому б мені не податися на диканьку, а далі на Шишаки? А там через Псел вже їхнє село Ясенівка. А по вже сповіщай, що через 10 хвилин підходить той автобус. Прожогом кинулась до каси. І вже така рада, що придбала квиток, не зайшла, влетіла в автобус. І відразу ж рушили. А воно навіть цікаво проїхати невідомою тобі дорогою, та ще по такому маршруту. Можна сказати, познаменити в гоголівських місцях. І раділа, що спала на думку, така ідея. Поминули в шведську могилу. Високі тополі гайдались на вітрах, як одвічні вдови-солдатки. За побиванкою шлях вихопився на гору. Вдалені синів Диканський ліс. Праворуч вгадувалася версклянська долина, а ліворуч – звабний степовий простір, хутори і села, а поміж них – високі залізні щогли нафтогазових вишок. Де не де шугають вогні на обріях, їх видно навіть удень Цвітуть ніби казкова папороть. Пропливали поля в пишній звілості літа. Вже скошено жита й пшениці, тільки подекуди шумить гуде своїми медовими арфами гречка. Золоті озера соняшників киплять на сонці. Молоді сади на схила грають у небо на своїх пружних трубах. Асфальтова дорога, мов дивний казковий пояс, пролягла серед піль. Вже генгенне горі замаячили й тополі. Заметушилися люди в автобусі скоривши шишаки, Отак, розглядаючи дорогу з вікна, нещулася, як від ворски до псла доїхала. Шишаки стояли на високій горі, тільки частина села розкинулась у яру, моби збігла до псла. З круто гір'я видніся, такий краєвид, що очей не відірвати. І все ж у нас не гірше. Не така може крутизна за те, яка далеч понад пслом, які луки і над усім цим сад на розкішному осонні. І як же мені додому добратися, хвилювалася Марійка. Вийду за села на шлях. Тепер стільки тих автомашин ходить, одні хліб возять, інші з навторозвідки, хтось це довезе. Недовго й почекала край шляху. Прямо до неї підкотив величезний маз, загальмував раптово. Відхиливши дверці, чорномазий чубань усміхнувся білозубо. Та куди, серденьке, сідай підвезу. Де синівки мені, це за пслом. Чи не далина, та й по дорозі. А коли біні, то заради такої дівчини можна й гака дати. Ой гляди, парубче, щоб не лопнули колеса. То ну, хіба що? Блиснув він чорними очима. Мабуть, хлопець є? Вона тільки усміхнулася, подумавши про себе. Є ще який хлопець. І чого вона так провадив далі напівжартома шофер? Як зустріни жарну дівчину, ну от як тебе, наприклад, обов'язково вже як не засватана, так заручена. А ти до багатьох женихався? Де ж же тут поженихаєся, коли дівчат на Полтавщині обмель? Їхав сюди з-під Борислава, казали, там такі дівчата, а приїхав, що ж виходить? Одні дівчата в студентки подалися, інші за військових повискакували, і гайда куди голка, туди й нитка. Треті на будови гайнули, там кажуть романтика. А в селах одні школярки то отримають атестат зрілості, і поминає, як звали. Біда нашому братові, а так за кермом на колесах, і постаріти можна. На тебе це не схоже. Хлопець підморгнув лукаво, ведучи вправно машину. Проїхали міст через псел, вихопились за сосновий бір, скоро вже й траса, що веде на Миргород. Довкова вже сутеніла, над степом залягла вечорова тиша. І на далеких горизонтах в червоній шуготі, яскравіше проступали вогнисті газові ключі. На Нагорі виднілася Ясенівка. Я тебе до самого двору підвезу. Ні, спасибі, я біля села вийду. Не хочеш, щоб дізнався, де живеш? А що тобі з того? Все одно не твоя я суджена. Жаль. Мабуть, солдата якого ждеш, не діждешся. Може, й так? усміхнулася одним очима. І везеш якомусь єфрейторові, жартував хлопець. А може, я тебе таки вкраду, доки він там кордон стереже.